Далі вони жили вже без матусі. І щоразу, коли він, згідно з програмами, які вклала в нього покійна, висловлював невдоволення дружиною, вона за невідомо якими асоціаціями починала згадувати, яка була квартира у лікаря Зеленовича, яка вітальня, які книжки в кабінеті, які троянди у вазі, які кон'яки у барі. І він замовкав, і вона замовкала і не розповідала, що було далі. Але сама вона, частіше, ніж щасливий перший місяць їхнього знайомства, згадувала той осінній, холодний, неймовірний день, коли йшла темними, мокрими вулицями, заляпуючи гарні ніжки в штопаних колготах. Як зібрала усі гроші, що були в кишенях синього плаща, і маленької сумочки – і купила в галантереї імпортну коробочку з новими колготами. Як переодяглася в темному під'їзді, млюючи від холоду й жаху, як сіла в тролейбус, і хтось галантно поступився місцем гарній жінці, і вона їхала й думала: Боже мій, куди я їду? І коли йшла провулком від Львівської площі, шукаючи високий будинок на розі, дивно відчувала. Цей вечір неймовірно змінить її життя. Зеленович відчинив її зі словами. А це чарівна невістка відьми Клеменшихи. Проходьте, прошу. Вдома ще хтось був. Вона не бачила, хто, але десь у кухні чи в далекій кімнаті горіло світло. Чулися тихі голоси. Зеленович запросив її до кабінету, суміжного із вітальнею. Причинив у двері, запропонував сісти. З його обличчя не сходила чарівна й нахабна усмішка. Боже мій, — раптом скрикнула вона. — Він же забув дати мені коньяк. Не треба коньяку, в мене є. Бачите, скільки він поставив на маленький столик дві чарочки, почату пляшку і коробку дефіцитного в ті часи пташиного молока. Головне, що ви прийшли. Давно в мене не було такої чарівної жінки. А мене так давно не називали чарівною жінкою. Вона зітхнула. Хіба що у попередньому житті? Ви вірите в переселення душ? Ні. Але хочеться. І мені хочеться. Ви і в попередньому житті були такою ж милою. А я і в минулому житті був якимось ескулапом. А в цьому і в цій країні моя операція коштує, ви знаєте, скільки. Не будемо торкати морально-етичного аспекту проблеми. Будьте певні, я допомагаю безкоштовно, якщо це необхідно порядній людині, яка зовсім без грошей. «Ваша свикруха не з тих, але я відчуваю, що непрямим чином можу допомогти вам, і зроблю це. Давайте вип'ємо за вас». Вони випили, а потім випили ще. Він розглядав її нахабно і ніжно, а в неї поступово минало зніяковіння. «Будьте певні, а все буде гаразд». Ви заслужите ласку вашої родини. Хто у вас син, дочка? Дочка. В мене теж. Ось візьміть для дівчинки. Він зібрав пакетик пташиного молока, простяг їй. Вона розкрила свою маленьку сумочку і звідти випала нова коробочка зі старими колготами. Він нахилився і подав їй ту коробочку. Лікар Зеленович був добре обізнаний не лише з хірургією. Він зрозумів, наскільки серйозно молода жінка поставилась до того, що від неї вимагалося. «Давайте, я відвезу вас». Він подав їй синього плаща, вони спустилися вниз і сіли в його авто. У лискучій чорноті навкруги попливли вікна ліхтарі. Коли дуже втомлююся після роботи, люблю їздити містом без певної мети. Вони поїхали по Артема, потім по Соляній, а потім по Глибочицькій. Праворуч темніла гора Хорив, ліворуч блимали вогники щекавиці. Вона дивилась, широко розкривши очі, на знайомі місця, які з вікон машини виглядали зовсім по-іншому і думала: що вперше за багато років може не нервувати, що треба додому. На подолі в'їхали у вузеньку вуличку і зупинились біля віконець із градками. Тут непогано готують каву, цікаво, чи ще відчинено. В кав'ярні гучно сміялися молоді хлопці і дівчата. То було чуже, незнайоме життя, його божевільний вир. «Як ваше ім'я?» – ніжно запитав він. «Ганна. Дуже добре, що вас так звуть. Донна Анна. Той ім'я жінки, якої так і не мав Дон Жуан. Боявся командора? Ну, по-перше, Дон Жуан нічого в світі не боявся. А по-друге, по-друге, ваш чоловік не командор. Після кав'ярні вони їхали по набережній. Чорні в Дніпро пливли убогі кам'яниці набережної Хрещатик. Зеленович розповідав пригоди, що відбувалися в тих подвір'ях давно-давно, ще коли він студентом працював на швидкій допомозі. Чорне місто плевло рікою життя і неслов божевільну далечінь. Ось і їхня сонна коренівка – і їхній темний будинок Ну от, в моїй машині Довго житимуть ваші парфуми, Анно Прощавайте, а все буде чудово